Včera jsme mluvili o tom, že budovou učení je jeden proces. Proces, nazvali jsme ten proces, proces rání moudrosti, jehož části. Jednotlivé části se od sebe nedají oddělit. My je oddělujeme, aby jsme je postupně učili je chápat dohromady jako jeden celek funkce reči je oddělit věci, ale opravdové poznání je integrace věcí. Aby tento proces integrace byl pochopen, Buda použil mnoho, mnoho prostředků, dle tradice 84 tisíc, různých prostředků k tomu, aby jsme pochopili podstatu učení. Včera jsme mluvili o tom, vidím, že někteří účastníků, kteří včera nebyli, neuškodí, když se výstavě zrekapituluje. Včera jsme mluvili o tom, že tři aspekty moudrosti, moudrost založená na správném slyšení, moudrost založená na správné kontemplaci, moudrost založená na správné meditaci je jeden proces zrání. Dle učení a sangky, mluvili jsme o tom, i proces správného slyšení předpokládá správnou meditaci, předpokládá koncentraci odstranění strachu z pravdy. Tyto vlastnosti patří už do rámce pochopení významu. A pochopení významu je spojené s pochopením slova. Správné slyšení, tedy pochopení slova, musí být spojeno s pochopením významu. A význam jako takový patří do sféry meditace. Význam nemůže být obsažen jazykem. Takže dle ctihodného Ačávy a Asangi, čeho jsme správné slyšení předpokládá, nebo je spojené, tež patří nejen do sféry poznání slova, správné poznání slova, ale správné poznání významu. v systému ctíhodného asangi pak moudrost založená na kontemplaci patří do sféry moudrosti správného pochopení slova. A moudrost meditace je spojená se sférou správného pochopení významu který je nad, který transcenduje pochopení slova. Nemá cenu, abych teď rozváděl různé pojetí v jiných systémech, například ve Mahávi Bháša v, v Abidalmakoša. Můžeme číst, že sféra poznání slyšení patří do sféry poznání slova, sféra poznání kontemplace kontemplací patří do sféry poznání slova i významu, sféra poznání meditace patří do sféry poznání pouze význame, transcenduje poznání slova. Nechci vstoupit do různých diskuzí o různých scholastických systémů, to je složitý, je důležité pochopit, že Tyto problémy byly na denním porádku mezi ménější v době tisíci lety. Bavili se o nich běžně, jako dneska se baví o, o ceně rajčat a, a o ceně akcí a tak dále. Tyto problémy byly aktuální problémy, nejenom mnichů, ale i laiků, který se budete mnoho Byly různé koncepty. Doufám, že se necháte inspirovat a naplníte své myšlení těmito kontroverzami a dojdete sami na základě své efektivní praxe k pochopení. Pro nás je důležité, ať se věci mají jakkoliv sféra, Poznání meditací je sféra poznání čistého významu. A tato sféra poznání předpokládá správné poznání slova, správné poznání konceptů, které meditující získává, získání správné slyšení a správné kontemplace. Čili o čem myslíme, to se stáváme. Jestliže myslíme o moudrosti, stáváme se moudrosti. Toto když jsme stále více mysleli o moudrosti. Pak, jestliže tento zvyk se stane přirozeným, zvýší se přirozeně i naše schopnost vidět význam bez pomoci pojmu. Toto je jeden integrální proces, jak jsme se zmínili, jehož části se od sebe nenechají oddělit. Včera jsme mluvili o tom, že Dneska probereme krátce v rámci možností proces růstu meditační moudosti a jako pomůcku k našemu vysvětlení vezmeme nejdůležitější knížku o meditaci, vlastně Biblii, meditaci, teravátské tradice, Vysudímaka, to je cesta, očištění, cesta očisty. Cesta očištění, cesta očisty není nic jiného než yoga. A jak teď pokusím se co nejrychleji a co nejstročně schrnout, jak tento proces probíhá dle plánu struktury eh, vysudy maga. Včera jsme se zmínili o tom, že dle maga Proces osvícení, proces osvobození se od duševního utrpení je proces, je chápán v rámci vysvětlení disudimove jako proces sedmi očistí. Tento proces sedmi očištění je chápán jako proces zrání, mluvili jsme o tom meditační moudrosti, zrání složek. Které k meditační vedlo. A tento proces vysudimaga sama uvádí jako proces uvolňování nebo rozvazování uzlů. Rozvazování uzlů tedy je proces očisty. Na začátku vysudimaga maga slavné verše, které a čárie vzal jako kostru struktury celé knížky. चुर्ट लोसी विज्ञी के बने हिएगा, बूख, पता, बुद्हे, और सोपता जातिया, जातिता पजा अंतो जाता, भाही जाता, जातिया, जातिता पजा तम तम गोतम पुछामी, को विजाताये इमाम जाता। शें से तरिण दवाले। to znamená, ťatia, Jatita, paja, my bytosti, o, o Gautama, Buddha, náš učitel, tady za mnou, my bytosti jsme zavázaní uzly, bohové jsou zavázaní uzly a my tady pozemští ještě víc. A tak ptám se tě, stěhodný Gautama, kdo je schopen, kdo může? tyhle uzly rozvázat a buddha mu na to odpovídá jak se si toho překomentuje supanyo naro citam ča paňam ča bhávayan a tápi sampažanho dikhu so vyjata je imam jata co so to znamená člověk naro který je supanyo který je obdáhen správnou moudrostí, správným poznání, My jsme přeložili Panya, Pragya jako poznání. Ukázali jsme, že linguisticky jsou to stejné pojmy. Čili člověk, který je schopen správného poznání, dobrého poznání, který Jan, který kultivuje mysl, zde mysl znamená správnou myslí, správná myslí znamená samády. Hovořili jsme o tom samády linguistický znamená správná aplikace myslí na objekt. Čili ten člověk, který je obdaren správnou moudrostí, který kultivuje samády a poznání a moudrost, který je átápí, který je doslova Horký, horlivý, bez horlivosti, bez vášně, nic dobrého člověk nikdy v životě nedosáhne, ať je to ve světském životě, tak v životě knižským doma mášem ten může dokázat to, po čem to už. Čili musí být horký, horeb vášní, horeb. Odhodlání energii, aby rozvázal své uzly, ukončil své utrpení a musí být sampaďaný, musí být svědomitý, stále vědomý toho, co dělá, co znamená vědomí toho, co dělá, vědomí toho, co je pro ně užitečné a co pro ně není užitečné, vědomí prostředku které používá k dosažení užitečného vědom toho, že je prost, prost neznalosti, a se říká moha, bez zaslepení. Ten, kdo je zaslepen, nemůže rozházat žádné úzly. Čili svědomitý znamená vědět správný účel, vědět správné prostředky, nemít nejasnost v mysli a takzvaná alambana sampajana mít jasný, být jasný vůči, mít jasnost vůči objektu. Jasnost vůči objektu znamená samatový aspekt správného poznání, Nepřipustit, aby mysl těkala nepřipustit, aby se mysl oddálila od žádoucího objektu. Toto je svědomitost. Bez této svědomitosti není možné rozlázat uzny. není možné dosáhnout osvobození od utrpení. A ten, kdo je takto svědomý, svědomitý, Buddha ho nazývá Bikhu Bikhu znamená ten, Doslova, že brák, ale znamená, to bude ten, který. Jestliže jsme svědomitý, věnujeme se plně úkolu rozvazování úzlu, uzlu a nic jiného nás nezajímá. V tom případě jedno, jestli jsme oficiálně biku, neoficiálně, stáváme se opravdu biku. Co děáta je imam jatam. Tento člověk, moudrý člověk, který kultivuje správnou aplikaci mysli samády a moudrost, který je sílavá, na začátku je sílavá, který má kontrolu smyslu, če musíme mít kontrolu smyslu, musíme mít správné poznání, musíme mít vášeň. Musíme být svědomití. Za těchto podmínek můžeme rozvázat naše uzly a zbavit se tedy utropení tím, že v sobě necháme plně dozhrát meditační obraz. Tento proces rozvazování uhlů, uzlů tedy je proces, dle našeho konceptu vysudy maga, proces sedmi, druhů očist. A tak, jak jsme včera vysvětlili, proces zrání moudrosti ve smyslu tři tři je jeden integrální proces. Tento proces sedmi očist, dle schématu Yisudimaka, je též jeden integrální proces. V části tohoto procesu se od sebe nenechají oddělit. Význam, tohoto učení o rozvazování uzlu jako cestu zrání meditační moudrosti, ve smyslu sedmi očist, sedmi očištění, je vysvětlen v pouze v jedné řeči Budhy, která vlastně není reč Budha, je to reč více jeho žáků, a to Sáru puty a Una, dva z velkých jako žáků Dudhy, jejich střetnutí, jejich rozhovor je hlavní téma takzvané té suty o Ta sutata je jedna řeč Dudhy, Mađima Nikaja ve středním koši budova učení. Zbělce, učení. tato suta by se dala přeložit jako karavana nebo jako sada, sada vozů. Hmm? Karavana vozů. Suta o karavani vozů. Ve starých dobách, když ještě tam nebyly žádné asfaltové silnice, jezdilo se na kůž. Hmm? A když se král, nebo jeho úředníci chtěli dostat z jednoho událeného místa na druhé, museli měnit koně. Hm? Ještě dneska v Číně, ještě to v Číně, můžete se podívat pojistých míst, kde ještě, jsou ty staré stanice pro koně, kde si císavší úředníci měnili sedmi. Jak se řekne v nebojí češkyně? těch ne. sada párů, ale je celá ta koňská soupra. A se. střežení, sedmi střežení, tak je to. Nejenom učím sam sebe, ale uč... nejenom učím vás, učím sam sebe. E, čili sedm střežení je sedm druh očist. Každý, kdo ze samsáry dojde do osvobození, do rozvázání uzlu, do musí dle našeho schémata cesty očištění projít, použít těchto sedm, těchto sedmi střežení, já, aby bylo jasné, O čem mluvím? Rychle se zmíním o, o obsahu této sutry, která je důležitá v tom smyslu, že je celý kostro, vlastně, celé struktury Maga. V této sutře Buda se ptá svých žáků, kteří přicházejí z jeho rodného města, z Kapilomatu. Kdo v jeho hodném městě mezi jeho žáky je nejobratnější v tom, že prospívá sám sobě i druhý ve své snažení v morálním výcviku, to znamená ve výcviku podmanění si smyslu, ve výcviku samády, ve výcviku správné aplikace mysli na přírodné objekty a ve smyslu moudrosti, což znamená správného poznání. Tito žáci mu odpoví, že v jeho rodném městě, v jeho rodném kraji po jeho odchodu puna je ten nejzručnější, nejobratnější v prospívání sám sobě i druhý v přisvojení si těchto Učení, které tvorí obsah cesty rozvazování zlu cesty zbavování se zbytečného dušovního utrpení. Veliký sariputa generál mezi moudrými žáky Budhy, slyší tyto chvály a těší se na to, že jednou přijde vhodná chvíle, kdy se bude moci setkat s tímto moudrým žákem Budhy, žijícím v jeho hodném městě. Tato příležitost se naskytne, když po ukončení dešťů budha odejde do průvodu svých předních žáků do Sávaty. Tam se tež odebírají, jaký bývá zvykem, po ukončení Meditační období dešťu žáci všichni přichází k budhovi podat meditační raport a pozdravit ho. Přichází tedy i puna sali putám. Pozná, sleduje ho po jeho pindapata po jeho hm? po za Albůlímu, po jeho pokusu za Albůlímu, sleduje ho do Kam, do Andavana nebo Slepého lesa, kde se dobře medituje, jako v pravidle, bez problémů. Nebo, <coughs> nebo ne. V šarce, šar. Andalana jako šárek síle. No a tam, když se schyluje k večeru a tu na z meditace, ne, splet jsem se. Potom co požilídlo snad, já už se nepamatuji, to je jedno, to nás nezajímá. Nebudu to moc povídat, aby tady nebylo příliš upovídane, z toho dobrýho nikolka. Co nás zajímá je, obsah jejich konverzace, který tvoří vlastně strukturu, celou strukturu vysudy magi. Sari Puta se ptá Puna, jestli odešel do bezdomoví, jestli, že, jestli praktikuje stav Brahmačáryho kvůli očiště, kvůli mravní očiště, kvůli očiště ve smyslu, podmanění si smyslu a puna mu odpovídá nikoli stěhotný. Dále Sari se ptá si puny, jestli odešel do bezdomoví, jestli praktikuje stav Brahmačáriho za účelem o čistý mysli, což znamená za účelem tréninku ve všech stavech světského samády, ve všech stavech džán a džán samápaty, které dovolují meditujícímu přebývat tak dlouho, jak si přeje ve stavu naprosté čistoty mysli. Na to tež odpoví Sjorní Puna, Nikoli. A tak pokračujeme dál. Další očista je očista správného vidění, správného názoru. Sáryputa se ptá, jestli tedy za účelem této očisty odešel do bezdomu. Znova Znovu Puna odpovídá nikoli. Dále Sáryputa se ptá, jestli snad za účelem odstranění všech pochybností, jestli za účelem očisty ve smyslu odstranění všech pochybností odešel do bezdomoví. puna Buna odpovídá též nikoli. Dále Sary se ptá, jestli snad za účelem očisty ve smyslu poznání toho, co je opravdová cesta a co není opravdová cesta, odešel do bezdomoví. Buna odpovídá též nikoli. Sary se dále ptá, jestli snad za účelem Patipada, Niana, Dasana, sama. jsme to moudrého vidění cesty, to znamená očisty ve smyslu, správného vidění, které je možné jen poznáním objektu osvobození, nirvány samotné. Sariputa odpoví, nikoli. Je, puna odpoví, nikoli. A Sáry Puta se ptá nakonec sedmáho čista, jestli za účelem Niana Dasana Parisudy, za účelem plného očištění, plného vyčištění, plné čistoty vidění ve smyslu správné znalosti, to znamená poslední odstranění nečistot, které zbývají po vidění objektu osvícení, povědění měrvání, které vede pak do dostavu plné čistoty, dostavu a ráda. A půl nám odpovídá tež několiv. Tady máme sedm procesů očištění, které jsou předpokladem našeho rozvázání úzlů, našeho odstranění duševního trpení, bez kterých Odstranění duševního utrpení není možné, takže rozvázání úznů není možné. Sáryputa, moudrý Sáryputa se ptá moudrého Puna, jestli jednotlivě, jestli za účelem těchto sedmi od, je, každého z těchto sedmi očištění od odešel do Brazílie. Puna odpovídá několik. Dále Sáryputa se ptá, jestli je možné, Dosáhnout cíle odchodu do bezdomoví bez těchto sedmi očist. A tu nám odpovídá nikoliv ctihodný. To není možné. A nepůjdeme do detailů. Sávy Kupa se ptá, aby žádá, aby blížel, vysvětlil tento význam, aby proč tedy odešel do bezdomovky, když ne za účelem žádné z všech těchto pozdílných procesů očištění? Čas utíká, jak rychlý do zolimující úprahy. No, tak e, zůstaneme e, našeho tématu, pokusím se ho shrnout. se tedy ptá, Puna, proč odešel do bezdomoře. A Puna odpovídá za účelem nirvány bez jakékoliv stopy lpění, bez jakéhokoliv objektu lpění. Sariputta se ptá samozřejmě, je, možná, je možný tento stav bez Těchto sedmi procesů očištění samozřejmě nikoliv. A Sáry Puta samozřejmě žádá, aby vysvětlil, jak to mení. A puna byla příklad sedmi střežení a vysvětluje sáriputovy z těhotný. Dejme tomu, že král tohoto království kosala. Chce ze svého hlavního města Sávaty, dorazit do jeho druhého největšího města Saketa. Saketa je dnešní to Ayodia. Roste tam, Ayodia? Krásný místo Ayodia. Tak po je nejsladější místo. To je hlavní místo rámy. Mýtického Ráma. Pomotí tam byl hmm. Tak jestliže se král pasenady vládce velkého království Kosalo věd z jeho hlavního města saketa, dorazit do jeho druhého největšího města. Věd z hlavního města Sávati dorazit do jeho druhého největšího města saketa, potřebuje k tomu sedm zpřežeň. Teď hlavní město Sávaty je jako sansára Sakéta je jako Mirvana stav bez uzlu, aby moudrý král Pasenady opustil jeho hlavní město Sávaty a dorazil do jeho druhého největšího města Sakéta Potřebuje k tomu tedy sedm spřežení. První spřežení je očista ve smyslu podmanění si smysly, druhý očista ve smyslu čištění mysli světskými samády a tak dále, jak jsme to vysvětlili, nebudeme opakovat. Když vymění těto, těchto sedm spřežení, poslední spřežení, Očistou ve smyslu vidění, očisty smyslu vidění znalce, vidění očistou meditační moudrosti, která je očištěna předešlými očistami, když tímto posledním spřežením očistou ve smyslu vidění znalostí, vidění moudrosti odstraní. I ty nejjemnější uzly a dorazí do města Sakéta. Ve městě Sakéta bude tohoto to velkého panovníka samozřejmě očekávat jeho minister a zeptá se ho, velký král mára, vy jste přijel tímto, tímto ne, střežením, jste přijel jsem, král mu nemůže říct, přijel jsem tímto střežením co mu řekne, ve svém hlavním městě jsem nastoupil do prvního spřežení, tím jsem dorazil do druhého spřežení, tím jsem dorazil do třetího zpřežení a tak dále a tak dále, až jsem se odstunul tady v místě jistoty, v místě utišení všech starostí a bolí. Podobně, jestliže chceme Dle struktury, kdy maga dosáhnout stavy bez bolesti, bez stavosti, stavu, stavu, jistoty, musíme použít těchto sedmi zpřežení. Ani jedno z těchto zpřežení nemůžeme vynechat. První zpřežení, druhé zpřežení, třetí zpřežení, čtvrté a sedmé zpřežení. Jednotlivé střežení, stejně tak jako jednotlivé odčisty, jsou od sebe neoddělitelné. Takže proces odčisty je kontinuální proces, integrální proces, jeho části jsou od sebe neoddělitelné. Když tento proces dozraje, dozraje meditační moudrost. Ale každá část tohoto procesu, nevyjímá je ani první část, je nezbytnou součástí celku správného dozrávání meditační moudrosti. Podle struktury maga, jestliže správně studujeme, uvidíme, že elementy zrání meditační moudrosti jsou přítomné ve všech. Elementy, které jsou předpokladem dozrání meditační moudrosti jsou přítomné ve všech očistách, jenomže hloubka této očisty plně může dozrát, jen když těchto sedm očist se spojí v jeden integrální proces, v jeden celek, v jedno perfektní pochopení. Původně se měl v úmyslu dneska objasnit, strukturu zrání meditační moudrosti v Maga. Je to na moje schopnosti. Myslím, že materiál je tak široký. Necháme to tedy na zítrek, zítra s tímto ten pokračovat. Ukážu na to, jak tento proces probíhá, jak elementy moudrosti, správné koncentrace, jsou přítomné ve školení ve smyslu podmanění myslí, smyslu, ve smyslu školení moralitě síla, jak moralita, tedy podmanění smyslu, je nezbytná k osvojení si správné koncentrace, a jak správná koncentrace je nezbytná k osvojení si správného poznání, v expertýdě v správném poznání. Tato zoučnost v správném poznání je pak předpoklad k rozvázání úzlu zbavení se duševního utopení. Mám, až je chvilku pokračovat, nebo neskaplňu nám konec. S výkladem chtěl bych si poslechnout nějaké otázky dobré a zítra tedy vysvětlím blíž těchto sedm sedm druhů očisty, jako z sedm střežení nezbytných k vstupu do města jistoty a bez Tak těším se na dobré otázky a doufám, budeme moci dát uspokojené odpovědi, jaké jsou dneska otázky. Moje historie? Žádná historie. <laughs> Já vůbec žádnou historii mám. Necháme osobní věci. Kofovníma věc věci, ale Co je vznešený? dla aha je. to je dobrá otázka. Pokusíme se to schrnout, protože čas nám běží, jak jsme říkali, jak spoždění to k to tak vznešená dlení, nebo neomezená dlení, nebo dlení Bohu je jeden ze základů buddhistické praxe, od kterých se buddhistická praxe nedá oddělit, aby buddhistická yoga, jakákoliv yoga, ale obzvláště buddhistická yoga, je chápaná jako odstraňování překážek, Odstraňování překážek je yoga. A bez jogy poznání není možné. Srdce nebo mysl toho, kdo v sobě má nenávist, není schopná žádného hlubšího vzhledu, není schopná správné koncentrace, proto není ani schopná Správného podmanění si smyslu, totom, aby člověk vstoupil na buddhistickou cestu, na cestu, jak jsme říkali, rozvažování úzlu, na cestu odstranění duševního utopení, musí se naučit, aby jeho mysl nedlela ve stavu nenávisti, nepřátelství, musí dlít ve stavu čisté lásky. Čisté lásky znamená lásky bez chtění. Hm? Jestliže tento stav nám není vlastní, není možné, aby jsme odstranili uzle naší existence, aby jsme odstranili duševní utopení, aby jsme praktikovali správný učení o podmanění smyslu, učení o správné koncentraci a učení o správné poznání. Tedy první podmínkou k vstupu do těchto učení je, že vyměníme stavy nenávisti, hněvu, sepráteřství stavem čisté rázky. Druhá překážka. Toho, aby jsme vstoupili na cestu osvojení si budová učení o podmanění smyslu, o správné koncentraci, o správném poznání, je násilí, krutost. Pokud máme v srdci krutost a násilí, nemůžeme si přisvojit učení cesty za rozvázání zlu, za zbavení se duchovního utopení. Duševní utopení. Čili musíme praktikovat soucit. Ten, kdo má soucit, nemá krutost, nemá násilí. Aby jsme mohli vstoupit na cestu těchto tří učení, které jsou v procesu rozvazování uzlu, procesu odstraňování duševního utopení, není možné, aby jsme si osvojili toto učení, pokud je v nás závist. Ten, kdo má závist, není schopen si podvolnit smysly, není schopen správné koncentrace, není schopen správného poznání. Proto musíme praktikovat jako základ našeho učení stav za radování se. se v dobra druhých, v dosažení druhých. Jestliže nejsme schopni se radovat z cností druhých, no. nejsme schopni jít budou cestou budovaučení. A čtvrté prodlevání, jestliže naše mysl je partajní, dá se partajní, je má. Je. Má stranost, hmm. jak se řekne, Stran. hmm? Má eh, koně. Podobným způsobem to bylo v Indii i tady v Evropě. Aby posel krále nebo úřední, nebo krása dorazil z jednoho místa města, jednoho místa na druhé, musel použít tady sadu, hmm? nebo Jak by se to řeklo česky hradu. Měnit koně, sadu koní. Pětost není schopná nestranosti, tež nebude schopná si osvojit, budovou ho učen. Takže tyto čtyři stavy podlevání, čisté lásce, soucitu, v radosti, v snosti druhých a v nestranosti, ty jsou základem naší schopnosti podmanití si smysl prodlevat ve správné samády a ve správném poznání, které nás osvobozuje od všech nežádoucích starostí a Krátce vysvětlenu, je, je to tak nebo ne? Tak to bychom museli. Ne, tak teď Já jsem původně chtěl ve čtvrtek, jako poslední den, že bych vysvětlil různé meditační techniky. Metameditaci, to meditací, meditace meditá meditaci, upechá meditaci, co dobré meditace. Vysvětlení. Krátký můžu dát teď, ale jestliže to má být trochu, ne, jako, jestli to má být návod k meditaci a má to něco znamenat, tak by to nemělo být tak krátký, mělo by to být delší a mělo by to být správně pochopen a to cít, čas, ne, který teď nemáme. Tak spokojíme se zatím tím, že Meditace na čistou lásku má vlastně dva aspekty, které se navzájem doplňují, jsou od sebe neodvělitelné. To je aspekt koncentrace. Člověk musí mít, aby prováděl správně, důsledně meditace na lásku, musí mít schopnost koncentrace. A za tímto účelem je meditace na čistou lásku vůči jednomu objektu, na který si meditující musí zvyknout, tak jako na všechny samátové objekty, že se stává familiární s tímto objektem a dovolí mu častou praxí, aby u něj zůstal dlouhou dobu, tak, že nabide schopnost meditací na tento objekt, že veškeré jasnost tohoto objektu nedovolí žádnému jinému objektu, aby narušoval meditace, aby ukradl žádný objekt. Jestliže máme stav koncentrace, není možné, máme stav, ve kterém jen jeden objekt může být jasný. Stav koncentrace nedovolí, aby mnoho objektů bylo jasných ve stejnou dobu. Stejně tak, jako teď posloucháš mě, jestliže zároveň můžeš poslouchat v kuchyni, jak se baví různí lidi, co tam jsou, no tak budeš narušen, hm? jasně pochopíš význam toho, co mluvím, jedině, když se koncentruješ a když se koncentruješ, nebudeš vnímat jaké jiné objekty. Je to tak není? Ne? Podobně je nutné za účelem vyvíjení koncentrace, pokud už ještě nemáš schopnost vyvinuté koncentrace, používat jeden objekt, na který si zvykneš a ten si bereš jako pomůcku k rozvíjení koncentrace. Hm? No tak dneska vysvětlím jenom meditaci na jeden objekt. Hm? A další aspekt je rozširování sféry této meditace, sféry čisté lásky na všechny objekty, všechny bytosti bez výjimky. Jeden aspekt. Meditace na lásku vůči jedné osobě, jednomu objektu je předpokladem schopnosti prohloubit se v lásku vůči všem bytostem, všem objektům. Meditace lásky na všechny objekty je pak pomůckou též prohloubení, koncentrace na jeden objekt, meditace na jeden objekt. Takže tyto dva aspekty se navzájem doplňují, nedá se to brát jako Jeden, jenom jeden a vyloučit druhý, nebo jenom druhý a vyloučit první. A dnes vysvětlím jenom meditaci lásky, vůči jednomu objektu za účelem prohloubení koncentrace. Meditující jogi, který chce, z mám plný meta, protože Karuna medita upeka by bylo příliš moc ne, na začátek, který chce meditovat na čistou lásku, lásku bez chtiče, musí si vybrat osobu stejného pohlaví, osobu, která ještě žije, ne mrtvou osobu. Nebudu mluvit o důvodech, to jsou jisté mystérie, mysli, proč nemůžeme dosáhnout prohloubení samády na čistou lásku vůči osobě, která už nežije. Vybereme si tedy osobu, která žije stejného pohlaví a vizualizujeme si tak, aby když zavřeme oči, její obličej jasně vystál před naším vnitřním okem, duchovním okem. Jestliže koncentrace není dost silná a ještě nemáme tu schopnost si ji vybavit jasně, můžeme používat fotografii. Hm? Tu osobu, kterou si vybereme, by měla být osoba, když na ní myslíme, měli bychom pocitovat spontánně pocit úcty, respektu, lásky. Ne se k němu nutit, ale musíme si vybrat takovou osobu, která má snosti, nebo ke kterém máme opravdu pozitivní stav. A když na ní myslíme, nemyslíme, jsme na negativní čerty charakteru, ale pouze na pozitivní tedy s učitel, nebo eh, osobu, kterou si vážíme. Tu osobu pak vizualizujeme s mírným úsměvem, hm? který se proslavil po světě učitel Gautama Buddha, relaxovaný mírný úsměv, hm? ne moudrý úsměv. A při této vizualizaci, aby byla efektivní, Pomáháme si k rozvíjení pocitu, respektu, lásky k této osobě, Štyrmi práními, čtyři meta v metameditaci jsou čtyři prání, v, v meditaci na souci, meditace na karuna, na mudita, na radost, na dobra, meditace na nestranost, což je pouze jednu na meta, jsou čtyři Prvníně a ho houtu, buď bez véra, buď bez neprátejství, buď prost všeho neprátejství, aby já buď prost vší zloby a hotu, buď prost duševních a fyzických překážek A suchý a tánem parihanatu, buď šťastný. Doslova nos sám sebe šťastný můžeš to zkusit v Páli, můžeš to zkusit v Češtině, jak se ti dohodí, jestliže víra je silná, v věříme, že jazyk, tradice, jazyk bude samotný, že to posílí víru, je dobré si to opakovat v Páli. No tyto čtyři prání pak pomáhají udržovat a rozvíjet jasnost objektu a nedovolují, aby žádný jiný jasný objekt by před myslí. Jestliže žádný jiný jasný objekt nevystává před myslí dlouhou dobu, musíme mít trpělivost, bude to trvat. Jestliže nás vyvolený objekt zůstává jasný, můžeme postupně, bez použití pomocky, prání, štěr prání, Udržet jasnost stejného pocitu, stejného citu čisté lásky, ten se pak stává objektem prohloubení prvního, druhého a třetí to bude chvilku trvat, než se tyto ty stavy dostaví, ale jestliže to bude snažit, určitě se dostane. Je třeba ale praktikovat každý den, mít větualnost a prohlubovat jasnost objektu, familiárnost objektu. Hmm. A rozvíjení čisté lásky na všechny bytosti, jak probíhá vysvětlíme vítr a nebo hmm. Tak teď ještě máme pár minut, než začneme jako ověkle se ukončíme meditaci, malou recitaci. Ještě jsou nějaké otázky? Hmm. Je to možné, ale nebude to dneska večer. Hm. Tak musíme to, já, já jsem začal teď s, s procesem zrání meditační moudrosti, pak já to vysvětlím, vysudím ho a budu se snažit to ukončit a hned na to navážu eh, v rámci možností, časových možností. Vysvětlím snad základy jenom, hm, jak tento proces probíhá v bodhisaturské koncepci. A samozřejmě to zjednoduším, vyberou si k základní koncepty buď u Asanghi nebo u Tsonghapa. Další otázky? Tak to na a věří ho tu, abyá paťou ho tu, ani go ho tu, suky aní, a támání Ani a ho tu, buď trost všeho nevchátecí. A věří ho tu, abyá ho tu, buď trost vší zloby. Ani věří tu, buď trost eh, duševních a tělesných prekážek. A teď slyšel, já tam,